Книга Суддів Розділ 18 Того часу не було царя в Ізраїлі. Аданове коліно шукало собі того наділу, де могло б осістись, бо йому і ще не випало наділу серед колін Ізраїля. От і послали сини Дана за свого роду п'ятьох мужів, мужів відважних, з цори та ештаолу, щоб обійти і розглянути край. Вони їм наказали Ідіть, розглядайте край. Прибули вони в Ефраїм Гори до Господи Міхая, і там заночували. А перебуваючи в Господі в Міхая. Впізнали вони голос молодого Левіта, зайшли до нього та й спитали його. «Хто тебе сюди завів? Що ти тут робиш? Зачим ти тут?» А той відказав їм. «Так і так, мовляв, обійшовся зі мною Міхай. Найняв мене, щоб я був священником у нього. Вони його і просять. «Спитай, будь ласка, у Бога, щоб нам знати, чи пощастить нам у дорозі, що оце верстаємо?» Каже до них священник, «Ідіть лишень з миром, дорога, що її верстаєте, Господові вгодна». Той пішли собі далі п'ятеро мужів, та й дійшли до Лаїшу. Там побачили, як люди живуть безпечно в місті, звичаєм сидонським. Тихо та спокійно, нічого їм земного не бракує, і були вони в достатках. Від Сидоніїв були вони далеко і із Сирією, не мали взаємин. Як же повернулися вони в Цору і Ештаол до своїх братів, ті їх питають. «Із чим ви приходите?» А ті відповіли. «Вставайте, двигнемося на них» бо ми огледіли їх землю. Земля справді пригарна, а ви оце сидите безчинно. Не гайтесь довше, хутенько в дорогу, щоб зайняти ту землю. Коли прибудете туди, то знайдете людей безпечних, а землю широку та простору. Її віддасть Бог вам у руки, місце, де не бракує нічого з усього того, що земля – Родить. І рушили звідти з Цори і Ештаолу шістсот озброєних людей з роду Данам. Двигнулись вони і отаборились у Кіріят Єарім у Юдеї. Тим і прозивається те місце по цей день табір Дана. Це той за Кіріят Єарімом. І звідти пройшли в Ефраїм гори і прибули до господи Міхайо. Тоді озвались ті п'ятеро мужів, що ходили в Лаїш на розвіданій землі, і сказали своїм братам, «Чи знаєте, що в цих хатах є ефод і терафи, та різьблений і литий бовван? Зміркуйте ж оце, що маєте робити!» І завернувши туди, ввійшли до молодого Левіта в хату, тобто в хату до Міхая, та й привітали його. А шістсот чоловік із синів Дана у військовій зброї стояли при вході в ворота. П'ятеро ж мужів, що ходили на розглядені землі, війшовши туди, забрали різбинного Бована, ефод і терафи, та й литого бована і священника» а шістсот людей в повнім бойовім виряді стояли при вході в ворота. І от як ті, що вдерлись у хату Міхая, забрали різбленого боввана, ефод, терафи і литого боввана, священник спитав їх, «Що то ви робите?» Вони ж йому відказали, «Мовчи, затули рота рукою та йди з нами!» будеш нам батьком і священником. Що бо тобі ліпше, бути священником у домі одного чоловіка чи бути священником у цілому коліні і вроді в Ізраїлі?» Зрадів священник, і взявши ефода, терафи та литого бована, пішов посеред гурту. І повернувшись, пішли вони далі, виправивши дітей, худобу і майно поперед себе. Були вони вже далеко від Михаєвої хати, коли люди, що жили по сусідніх хатах, зібралися і кинулися на вздогінці за синами Дана, і стали кричати до них. Ті ж, обернувшися, спитали в Михая, «Що тобі, що ти з таким гуртом прибув?» «А той?» «Ви забрали мого Бога, що я собі зробив був, і священника?» «І пішли геть, нічого не заставивши мені, та ще й смієте мене питати, що мені?» І відказали йому сини Дана. «Не так то дуже роззявляй на нас свого рота, а то роздратовані люди кинуться на вас і згинеш, сам ти і ті, що в тебе в хаті». І пішли собі сини Дана далі, міхай же, побачивши, що вони дужчі за нього, Повернувся та й пішов назад додому. Забравши таким робом те, що зробив був собі Міхай, разом із священником, що був при ньому, двигнулися вони на Лаїш, на людей тихих та спокійних, і побили їх лезом меча, місто ж вогнем спалили. Ніхто не допоміг їм, бо місто було далеке від Сидону, і не мали вони ні з ким ніяких взаємин. Було воно в долині, що тягнулося до Бетрехову. Потім відбудували вони місто і осілись у ньому, і назвали його Дан за іменем предка свого Дана, що був народився в Ізраїля. Спершу ж те місто звалось Лаїш. І поставили сини Дана в себе того різбленого Бована. Священниками ж у коліні Дана був Йонатан, син Гершома, сина Мойсея. Сам він і сини його, аж по день поневолення краю. Отак поставили вони собі Боввана, що зробив був Міхай, увесь той час, як Божий дім стояв у щілло».